kapitel 12 tänk på din store skaper i din unge manddomsdager før de ulycklige dager begynner å komme og de år er nodd da du sier jeg har ingen glede av dem før solen og lyse og månen og stjernene for mørkets og skyna kommer tilbake deretter skyllregne på den dag da husets voktere skjelver og mennene med vital kraft har bøyd seg og kvinnene som maler på kvernen har sluttet å arbeide fordi de er blitt få, og damene som ser ut gjennom vinduene har funnet det mørkt, og dørene mot gaten er blitt lukket, når lyden av den malende kvern blir svak, og en står opp ved lyden av en ful, og alle sangen støttere lyder lavmelt. Ja, en er blitt redd bare fordi noe er høyt, og det er rettsler på veien og gresshoppen sleper sig fram og kaperspæret brister, for mennesket går til sitt varige hus, og de som holder klage har gått omkring i gaten. Før sølvsnoren tas bort, og guldskålen slås i stykker, og krokken ved kilden blir knust, og hjulet til sisternen er blitt slått i stykker. Da vender støvet tilbake til jorden, slik som det var, O ånden vender tilbake til en sanne Gud som ga den. Den største tomhetsa sa forsamleren. Alt er tomhet. Og i tillegg til at forsamleren var blitt vis, lærte han også til stadighet folke kunskap, og han grundnet og foretok en grunnig undersøkelse, slik at han kunne sette mange ordspråk sammen på en ordnet måte. Forsamleren søkte å finne tiltalende ord, og å skrive rette ord, sannhetsord. De vises ord er som oksedriveres piggstaver, og akkurat som nagler som blir slått in, er de som beskjeftiger sig med samlinger av ordspråk. De er blitt gitt av en og samme hyrde. Når det gjelder noe utover disse, min sønn, så la dig advare. På framstillingen av mange bøker er det ingen ende og det å henge seg mye til dem er trettene for kjødet. Konklusjonen på det hele etter at alt er blitt hørt er, frykt den sanne Gud og hold hans bud, for dette er hele den forpliktelse mennesket har. For den sanne Gud selv skal føre en hver slags gjerning fram for dommen over alt som er skjult, for å se om den er god eller ond.